Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u malo nas na seđdu pada.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 Svakog dana samo veće sa izloga i tanudi, svakom komad lažne sreće, dunja luk je ostario, ali nije zapamtio, da ja insan sretan bio kad je islam ostavio Bismillahirrahmanirrahim kecme na Rasul Allahu salatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi jame'in Allahu yusallu cisjeta vremena po stražima njega potom I sve da nema drugog poglasiva Allaha i sve očinim da je Muhammed sallallahu alaihi wa, wa sallam jer mu postane ovako okvirno, meni su kazali da govim u Fikru. redom kreničnom vrijedom od istorijskog perioda razvoja te nauke treko perioda kroz koji je Fikru kao naučna strđina je prošao pa do ovih naših dana i razvoja mesejske pristrasnosti, odnosno nepristrasnosti. Međutim, prije nego što krenemo sa samom temom, želio da kažem nekog upovodnih napomjena. Prije sam nisam krene da da bilo što čita, uči, piše, neophodno je da na umu ima četiri stvari. Te četiri stvari, najbitnija od njih je nijet, odnosno iskreni nijet, dakle iskrenost. Da nisam svakom poslu, a naročito traženu znam pristupi s iskrenošću. Jer bez iskrenosti svaki je njegov posao, odnosno svaki je bare, je ništavno, kod Allaha neće biti fin. Stoga je neophodno da naše nijete očistimo, da ova družina budu u slučaju ima Allaha s.t. da njih sam koliko ima mogućnosti, jer kaže, zapiše, nauči, ponovi, I to je to. Allah nikoga ne otrđuje preko njegovih mogućnosti. Iskrenost nije lako postićen. Ovako kad se kaže, taj način, te radne srca, onako usvjeli ko bi ova lahke. Međutim, vrlo ide teško postićen. Odnosno realizovati u praksu. Stoga, gdje je jedan od ispravnih prirodnika kazao jednu rečenicu koja je sigurno istina i tačna. A pa rekao je, ništa teži u životu nisam opusio od toga da sebe natjeram a Dakle, nije lako. Nije lako postići tu iskrenost. Brojni su primjeri kroz istoriju slava gdje su neki od ispravnih prirodnika, da kada nam, postigli stepene, visoke stepene pokolnosti Allahu s. t. l. i Allah s. t. l. i istinošću. Neke od njih su, na prvom mjestu, jedan od primjera, ima Malik ali je ulan. Kada ima Malik, odlučio da piše svoju knjigu mu letu, su mu, a što pišeš mu kad kada prije te napisano 50 knjiga, tako isti, po istim nazivom, ti su iska kupila lista. Nema potrebe, i pišeš. Pa imamo Ali Kudorijov, a Allah prihvata djela od oni koji su mogo jazni. Oni su mutatni, a oni koji su... Pa Allah sma tada da je jebinak dosad do nas, da imi malo i rukama je muata ima barna. ostali te muata su izgubljene. Ništa čukate. Iskrenost je dakle vrlo bitan segment i badetu. Drugi primjer, Jeste, u jednom bitci, za vrijeme vladavinje Emejevića, te prve dinastije u islamu koje je vladala, desilo se da je jedna bitka u Šanu sa Bizanticima, vođena je dugo dana, nisu mogli da probili zid, muslimanski borci. Zapadli su da na jednoj strani zida je mala jedna rupa, ali nije baš široka. Pa niko se nije snio u sud da prođi da proba viti šta tamo isao. Da proba ući, utvrdu i otvrati rata muslimanja. je sa bio ovako posjetan građan, ušao unutra. Niko se njav, ne obrzu ko je, šta je, ušao. Ušao, otvorio vrat. Sam otvorio vrata, islamski bolci ušli unutra i pregazi do menjevjetnike, pobjedi. Kad su javili ovo Moskovići šta se desilo, on traži ovo nisane kaže daj dvete ga da ga nagradim. Taj nisana mi je pomogu puno, zaslužan je za pobedi faktički. Međutim, 2-3 dana, oni traži koje, koje, nema, nema, nema da ja jasni sam. A sigurno je da nima. Emir vojske prošli proglas sve čete da se taj i taj mora javiti. Hrtedne krilke, namestni poslijed, svoj šatr odsjedit, dolazi 11 san, traži dozvolj da uči koneko. Ovim ne dozvoljane da uči. Pa on kaže, ja ću ga obvijesti, ono mi je porušao tamo, unu lupu. Pa kada je ušao, on mu kaže, ja ću ću obvijesti, ono mi je porušao unu lupu. Ali imam neke usle, uvjetiti po sredu. Ako mi prihotiš lepšiti, ako, ako mi šlepši, ne šlepši. A mu kaže pojskovađa, uvijed prihvatan uvijed, hajde reci, samo mi kaže škoda. Kaže, krvi moj uvijed je da ne pitaš kam se zove. Drugi je, da mu ne daš nikakvu nagradu. I treći je, da ga ne šelješ, da ga ne zadrubiš, ne pošelješ halifi. On kaže, pa hajde, On kaže, ja, izad I izgubi se među vojsku ništa po I niko ne kako se zavjetan sam. Uđutim, zbog sve, čisto nijeta, zbog te koju je, takav nam, uspio da nije htio da se znao. Djelo vradio ima Allaha, šta je gotovo. Vidite što je šato je on. Zbog toga je vrlo bitna. A pogotovo je, u ovakvim stvarima, kad je u pitanju znanje, kad je u pitanju širjenja Allaha i vjeri. Druga stvar, pored iskrenosti, jeste da insan ima na umu da svakim svojim saznanjem, odnosno učenim čitanjem, povećava svoje znanje, a smanje neznanje. Tako je, svaki put kad naučiš jednu stvar, svoje znanje se povećava, a neznanje se smanje. Nema suminu. Osnova čovjeka je neznanje. Tko da ne zna? Rađa se insan kao velika neznanca, odnosno kao je jeba koja ništa ne zna godisim za istinih tima, da bi poslije kroz živo sticala znanje učila. Svakim učenje učenjem s manje objem neznanja kod sebe. Tu treba da ima na umu svak. Treća stvar jeste da kad ti kod sebe osnovniš nekom neznani, tako što ćeš naučiti nešto, moraš da imaš na umu da je tvoja dužnost da je kod onih drugih, Otkuniš zaaj znaje tako što ćeš njima dostaviti ono što ti dakle, da dostaviš ono što ti ne učio. Da ne zadržiš samo za sebe, a ne budeš sebičan, nego da proširiš. Pa makar to bila jedna da kažemo, mala fajda, mala korist. Nešto što si čuo, smatra se neko koristi, i to spara u širenje na blavu jer. niko ne misli da je širenje na blavu jer jeli, je samo, jeli, veliki seminari, veliki predavači, da samo oni širi Ne. Svaki insam šira Allah Ako znaš deset fajti, ajeta, hadisa, gurist, ako prenesješ jedan, nekog naučiš, podučiš, znači ti si deset posto od svog, preni na drugo. Možda nama insam koji zna Buhare, Svaki šta, nije usio preni ni jedan faktički Znači, faktiški, ti si bolji. Tako da svak ima pri sebi, neko je na umu, da svi mi širimo Allah vjeru. To nam je družnost. Kada nešto naučimo, prenesimo na drugosna. Ključna ta stvar jeste da se učenje nove vjere ona čuva. Kada čuvane pa Allahove vjere tako što će tako što će se njeni propisi naučiti onako kako ve to Allah svt. zapisuje, a nego poslanici da se ne protumače. Vrlo je važno. Dakle, da su ljudi čuvari Allahove vjere. Najvažniji čuvari Allahove vjere su ljudi. Što više ljudi zna, stane bolje. Kad imamo na umu braći znači, sve ove četre stvari, tada ih dobro stvarimo, tek onda se možemo, okrenuti ka učenje određene discipline, u ovom slučaju, pika vredne krajane islamske, islamske vjere. Dunja luk je ostavio, ali pamtio da je insan sretan bio kad je islam ostavio Ja sam odavljeno da knjiga po kojoj ćemo mi raditi, bude knjiga od doktora Homera Sulemana Eštaj Odate čuli za njega neke knjige njegove su prevedene jedan poznati šef koji piše, da kažemo je njim vrlo prihvatljivim stilom. Knjige su so mu jako, jako čitane, proširene. Pa i mi ćemo za glavu pomoć pokušati da ovu knjigu koju on napisao uz neke komentare, prijevode, je malo pojasnije. Običaj kad se počne govoriti o nekoj stvar, da se ta stvar prvo definiši. Kako bi znali, krenut ćemo od definicije fika. Vjerovatno ste svi šta je za fik. Međutim, Šta znači fit? Sama riječ fit u jeziku šta se na njome značalo. U arapskom jeziku riječ fit označava razumevanje. Dokazato su alave riječi je Musa alesan kada ga Allah svađala počasti u svojim govorom na da na vrati faraonu, kazao wahla alqida min lisani yafqahu qawli. Potrebe Izrail je yafqahu qawli. Fiqh, u značenju, odkloni sve sveze samog jezika, jedan rucu, tako da on razumije moj bog. Dakle, potređeći fiqh, u značenju, razumijevanje. Drugi koranski rad, veli, Kalo, ja šu' aibu ma nefkalu kathira min marca kudu. Šu' aibu, narod, rekao šu' aibu, uo mi kaže, ne razumijemo mnogo dano što ti govoriš. Potrebni izraz, ma nefkalu fiqh, znači razumljivanje. Također, s.a.v. u hadisu spomenu ovu riječ, koja došla u značenju razumljivanje. To za udobje, koji učil za Abdullah ibn Abbas, r.a. Allahumma alim mu din, faqqihu fit ta'wil. Allahum, putuči ga vjeri, faqqihu fit ta'wil. I razumijevanje interpretacije, jel, dvs. komentarisanja peri Koran. Ova dova je primjena tako da je Abdullah i Abbas postao bio jedan, u stvari, najveći mufesir Korana nakon spreti Allaha s.a.w. Dakle, riječ fiqh znači razumijevan, shvatan. Razumjeti nešto, dvs. shvatiti. Drugo značenje ovaj riječi jeste znanje da Fikh znači znanje. To su so dakle dvije jezičke definicije za riječ Fikh, kojima se ona pobliže određuje. Priječemo sad na terminološku definiciju Fikha kao, kao nauke. Moramo razdvojiti dvije stvari, to je da je Fikh u početku Islama, definisan na jedan način, odnosno bio je na jedan način, dok je poslije se ustavila jedna druga definicija, pa dan danas je na snazi i važi. U početku fik je značila jer označava nauku za vjerujan. Da je fiqh v spvari poznavanje vjeri občento. Znači, kaže se da je faktik i onaj ko Pa kažu da oni koji su iz te prve generacije, ako bi rekli za nekog da je ne upotrebi leč fiqh, da je, je otomansko označavala jen je din du nebeidih i miran odun. Dakle, znanje o vjeri bez poznavanje drugih, drugih znanosti. Dakle, samo znanje o vjeri. Općenut. To je dakle, definicija, iranološka definicija fikha u početku, kada je tek Koran spuštan. I nakon toga, jeli, u jednom kratkomoranskom periodu, a poslije nam doći period, je kroz koje je fiqh, kao naučna disciplina, nošao. Definicija fiqha, I onako, kako definiše večina islamske učenjaka glasi da je fikr al-ilmu bil ahkama šarije, al-amalije, al-mutasabine, al-dulatihata vsi lije. Što u prevodu značilo, da je fikr naučna disiplina, koja označava poznavanje praktičnih šarijatskih profisa s njegovim dokazima. Ova definicija definičija, ta judina subkija. Pusti definicija ljudin svone kružuje kringovi definicije tako da i nećemo na ne votje ova je dovoljno fig označava poznavanje lex poznavanje spoznaje znanje može se razgrasniti na dvije stvari a to je da samo definicija samo spoznaje od ličnih stvari nekad je sa ubeđenjem a nekad je sa pretpostavom Znači nije svaka spoznaja sa objeđenje. Veliki broj e, fikskih pitanja. Islamske činjenacije na osnovu ištihada, odnosno da kažemo predpostavki u želi da dođu do istine, kazao da je to tako. Mogu biti upravo mogu povriješiti. Zato smo kazali da šta? Da fik nije apsolutna spoznanja rećina. Nego spoznanja nekad je apsolutna tipa da, kada Allah s plana tala da nešto zabranio, to je apsolutna spoznaja da je ta strah koja je Allah s plana kazao, zabranio. Međutim, imamo veliki broj fikskih pitanja za koje nemamo direktan dokaz, nego su islamski učinjaci na osnovu jeli, nekih drugih dokaza uz pomoć krija sa ili nekih drugih e, neutremeljenih dokaza u, u, u, u, u, u Fibhu, izvukli određene Propise. Poslije će nam doći tih propise, jel, pa ćemo vidjeti kako, kako su neki od njih jeli, jati, bili jakijim, da kažemo, sa čvrstim ubeđenjima, odnosno takvi su, ne mijenjali su, ne promijenali su, dok su neki podložni u komentarima, pa sredstavno pa šunajci oko tih pitanja većinom razilazi. Pa nađem jedno mišljenje oprečno drugo mišljenje skroz. Jedni kaže da je hava, drugi kaže da je haram. Dakle, to su teme sebe fikska pitanja po se sredstva naš nisu uslošene. Fik označava poznavanje, spoznaju praktičnih šelijerskih odisak. Reč praktičnih znači da se Fik bavi s Fimonim stvarima koje su, da kažem, okonvidljive, opipljive i badati među doćke odnosi. Znači, fik se bavi tim. Ako smo kadali praktični, znači da smo šta? automatski iz ove definicije izbacili sve stvari koje su vezane za hajde, odnosno zadjerovane, za radnje srca i te slične stvari. Znači, ne ulaze u ovu definiciju. Iskrenost, mržlja u ime Allah, ljubav ime Allah, sve te stvari ne ulaze u okay, pek. Nego su u definiciju firka ušli samo oni propisi koji su praktične i prirode. Dakle, propisi koji su okom vidljivi, opitljivi, dešavaju se među ljudima, I tu možemo da primijenimo jel, ovaj, ovu definiciju. Praktični šedijanskih propisa. Dolezimo do zadnjeg, a to je s njimom dokazimo. Dakle, s im dokazimo. Znači nepoznavanje propisa tek onako. Da znaš propisa. Ne, nemo uz dokaz. Ovdje dolazimo do jedne drugo bitne stvari, to je razlike jednog ženoga koja mu čteri i jednoga koja mu kalvite. je osoba koja na osnovu dokaza izvlači određene zavrđe. Odnosno određene propise. Wallahu i vjeri. Mukallid je osoba koja slijedi Muqtahidu. Znači povodi se za onim što je on kazan. To je Mukallid. Muqtahid poznaje dokaze. Mukallid ne zna dokaze. Nego slijedi Muqtahidu, onome što mu on kaže. Obaviza svakom jesana je da teži da spoznaje dokaze. Dakle, da kad zna neki propis, da znaje zašto je to tako, zbog čega srce mu se smiri, kad znaš zašto je to tako. Onako kad čuješ, bez dokaza, nisi baš, da kažemo, upjer. Uđutim, uz poznali dokaza, srce se smiri, zato ni sam treba da teži, kada tome je da nauči dokaze za fikske propise. Zbog toga je Šerhovi Slavin ten je kazao, da je, ova je način odnosno sledbenik muštehida na, na na stepenu onoga koji jede step strb, odnosno strbino srlo ne dozvoljeno jest osim jedno od đečaka u slučaju nužde dakle opisano u nuždi nemaš drugo dozvoljeno da jede mrtvo mrtvu da se prehani etako isto je ovako kaneti kad nije ostao da sam dokući određen stvari on sledi muštehida I potom jedan stepen ovoga, ako jede, jedan strvin. Dokaze u fikru, općenito, gledaj se na dvije biste, tradicionalni i racionalni dokaze. Za početak mi ćemo se držati samo koran i subnetar, kao dva osnovna dokaza za račinu fikskih propisa. Poslije, ako nam vam lako da, da poživimo, kad budemo radi u solju odnosno metodologiju islamskog prava, kako se izlačiti. I doopet govorit o drugim mestama da za Zasad samo koran i sunnet. O ukratko bio komentarje na ove definicije fitha, treba je znat, jer nije teško, a dosta, u njoj sadržavam dosta stvari. Nakon na definicije neukoliti napraviti poređenje, jer mnogo se čuje riječ šarijet i fit. Da li to da isto? Da li je šarijat isto što je fek, ili nije? Kažemo da je šarijat vera koju Allah, tada, je Allah s.a.t.a. spustio od ludima. Odnosno šarijat kao zakon koji je Allah s.a.t.a. propisao ljudima, ludima, spustio ga na zemlju, poslanih sa srnem po tumačju. To znači šta? Jedan vrhovni verozakon koji je apsolutan, tačan, nema vrešaka. Zutim, za mnogo je ljudje je ne nedoklučen. Zbog toga dolazi i do razilaženja. Dakle, prva odlika šarijata jeste da on sveobuhatan. Dakle, da je sveobuhatan i da ima neke dodine tačke sa fikhom. Pa kažemo da je šarijat, ako smo rekli da je to znači da i dijelove fikhane. Koje dijelove fikhane? Obuhata one dijelove u kojima je moćte da kažemo, na osnovu sluvišti Hada ispravno donio, odnosno na osnovu dokaza, ispravno potrefio širijenskih propisa, da tako kare. Na drugoj strani su propisi koje Mojštehir u želi za dolaskom do propisa pogrešio. Veliki je broj takvih primjera. Ovi greške Mojštehida ne umaze opet Ne mogu se svojstati oprije šarijeta, jer su tu, da kažemo, greške, a greška nije svojstvena šarijeta. Ne možemo kajati greška svojstvena šarijeta, ako pa smo prije toga kazali da je šarijet, vjera koje Allah frontalo objavio ljudima. Dakle, one mesele, fikski propisi, u kojima je muštehir potrefio, odnosno donio ispravan propis, ulaze oprije šarijeta, dok svi oni propisi gdje je došlo do greške, ne ulaze oprije šarijeta. Da kako da opere šarijata i sve stvari koji su došle kroz objavu, kao su stvarja ide, kao što je govor o prijašnjim narodima, govor o ponašanju, o edeljim i Vrste tema kojima se bavi islamski fikh. Fikh kao naučna disciplina obuhata dvije velike grupe ibar. Grupe, prva grupa je ibaditi, odnosno obredi, obredoslovlje. Druga, Grupa Jesu, su, mojeg manata, odnosno međudutski odnosi. Dakle, fikse se dijeli, odnosno, kao naučna disciplina, proučava i badete i međudutski odnosi. Područje i badeta, poguharta, ono je manje fikske, jeli, fikska poglavlja, kao što su poglavlje čistoće, govara o vodi, o vrstama voda, o apestu, poguselu, temom, tako dalje, zatim namaz zekar, pozd, hajč, džihad, sve su to ibaditi i, I potpadaju je po drugu ibadita. Druga skupina su međurudski odnosi gdje spada u prvom brak, e, zatim razlog braka, kazne, trgovina, krediti, hipoteke, pravo preće i kupnje itd. Znači svi stvari koje su vezane za međuskih odnosa, gdje, gdje insa ne može sam da, da sprovede u djelo jednu od ovih nagranih stvari, to je Puglavne, Lame Rata, međuskih odnosa, a ove vama stvari i barita, većinom su vezane za jedinu odnosu, svaku osobu, da ona to sama jeli, u granicama svoje mogućnosti sprovede u djelo. Postoje još neke podjele, fika, u mi se nećemo dotičati, tih su manje više sve kruže oko ove dvije velike, velike podelje. Šta je razliknuti među ibadeta i muame lata? Obreda i međrudskih odnosa. U čemu se te dvije stvari razlikuju? Razlikuju se prije svega da ibadetima insan teži ka za zadovoljstvu u smislu da je dužan, da za svaki od tih ibadeta ima u glavi nijed. Znači svaki ibadet, odnosno svaku obred oslovi, svaki obred ništavan ako sa njim nije jel, prisutan nijed. Dok je kod Moamerata nijed u osnovi ne čini ništavnim sam međududski odnos, odnosno neki propis propisa kao što recimo trgovina. Insan ne mora da ima na ulu jel, nijed prizadnja u vlasu ovaj na stranu, trgovina mu ispravu. ispravna. Međutim, ako bude imao nijed, bit će nagrađen. A ako nijed ne bude prisutan, djelom mu je Druga stvar jeste da ibadete. Insan može da naruši pretvara Neke ibadete, znači može da naruši pretvaranje. Dok je kod međurudskih odnosa taj vid, da kažem ono ono baš ono što poništava ibadete, nije prisutan. Nema pretvaranja pri kom tribovini, nema pretvaranja pri kom sklapanja braka, kakvi izložni stvari. To su, da kažemo, većina stvari koji su bili običaj prije islama, pa i je islam u temeljio, postale su jeli od ibadeta ako bude prisutan, ako nije bude prisutan zajedno s tim mađurskim običajima. To su na dakle, dokratko samo neke neke podjele u Fiku koje će kasnije biti mnogo jasnije kad budemo ih raditi pojedinačno svaku od ovih Fikskih povada. Fikski Dunja Luk je ostario ali nije zapamtio da je insan bio kada je Islam ostavio. Dalje, pisac govori o ovom sekularnom zakonu, jer upoređuje ga zajedno s šarijetom. i se nećemo dotičati tih, tih pitanja, ali više su nebitna, odručenja samo vrijeme, a nećemo zvući neku veliku, veliku koristu. S toga ćemo prijeći na šest veliki radovlja kroz koje je stik kao naučna disciplina, odnosno, sama legislacija o zakomjenje svih uh, islamu svih slavnih definisanih propisa prošlo. dakle tih šest perioda da kažemo u legislaciji dakle šest dranskih razdoba doko dakle, s kojes tek ona sa nacionalnu skupština legislacija prošlo jesen period poslanika sa sam znači period kada objava sam, objava sila te trafida te period dakle poslanijski period da da se krati drugi period period Ashab. Kroz sve ove periode mi ćemo pogledati kako, je, kako se razvijao fik, odnosno kako su dakle, ashabi, ta vini, oni i poslije, poslije nisam razumijevali Allah u knjigu i, i, i poslaniku sa sunnet i iz ta dva krucijala jel, dokaze u šarijetu kako su izvodili fikske propise. Treći period je period ta vina. sa nema potrebe da jel, nešto volimo šire, manje više sve je poznato, međutim, Ashab, koja je, ko je taj Koja osoba koju mi nazivamo, sad izdove vremske distancije, Ashabom? Ashab je svaka osoba koja je vidjela poslanika sa Vaselem, povjerovala u ono što je on rekao i umrla načinu. To su tri stvari, Ashab je osoba koja je vidjela poslanika sa Vaselem, povjerovala u ono što je on došao, i umrnu način. Znači nije dovoljno samo da ga vidi jer onda bi smo kazali da je Jabun Džahen, Rebulae Ashave, a to niko nije rekao jer su oni vidjeli poslanika sva zemlja. A nisu povjerovali njega. Također imamo neke Ashave koji su vidjeli poslanika sva zemlja, povjerovali njega. Začutim nisu umrni na Islame. Ne nazivamo njih Ashab. Njih Ashabima nazivamo samo osobe koji su, da kažemo živ vrstvo, nikdo sad sve u njegovu stanicu i umrli. Znači, ta binin je osoba koja je vidjela, odnosno došla u kontakt sa nekim od ashala. Postoje razilaženja mala ako ti definicija. Međutim, u globalu, ovo što to je to. Kada ta binin je osoba koja je družila se sa Ashabo, prenjela od neki hadis, nije vidjela poslanike samo sebe. Niti je jel, živjela u njegovom periodu. To su ta tri prva perioda kroz koja je Fik prošao. Četvrti period jeste period imama Mučterida, tako ovo možno nazva. Period imama Mučterida koji nisu ta živjini, ali su poznati u jel, kod nas danas kao veliki imami, možteni. Nakon ovog perioda dolazi peti period koji se naziva period stagnacije. Znači period stagnacije fik I slijedžen, možemo i tako da nazviti. Period stagnacije, odnosno u tom periodu Fikha se nije više razvijala kao naučna disciplina kako to bilo u periodima, nego je došao do stagnacije i slijedženja na oga što su prije imami uvijek zapisali, kazali i ljudima prenikali. I šesti period je period u kojem vi živimo. Ovaj sadašnji period, sadašnost. Fiqh u vrijeme poslanika sa vsebom. Tako je? Ozakonjeni, pa tako kažem, jel? Jel fiqh u tom periodu nije postojalo, da li bude jasno, jel? Naošćan svina fiqh da je bilo ajmo učiti fiqh, pa ćemo ući sad hadis, paak, idu, ne? Tada to nije bilo tako. Nebo smo rekli tamo krujno, u povjerojnoj definici da je FIK označavalo poznanje vjerbe u globalno. Tako da u vremenu poslanika sasrle ne je jasno iskristalizirano jel, FIKske discipline. Nego je FIK u tom periodu gledan kroz spuštanje objeve i na osnovu tih areta primjeni vanu praksu. Samo spuštanje objeve je na dva vrk periodu. Na mekanski i medinski period mekanski i medijnski period. Mi ćemo vidjeti da je razlika među mekanskog i medijnskog perioda znakna u, u samim ajetima, u samim propisima. Odlika mekanskih ajeta jeste da govori o osnovanom vjeri. Mekanski ajeti, taj mekanski period cilj govori o osnovanom vjeri. Nema pojedinačnih nekih propisa, širih, nego propisi koji su sišli u Amerikanskom periodu vezani su za osnovne vjere. Primjer, sura en sura en je mekanska sura. U njoj oblasti suhana ta'ala kaže وَلَا تَبْكُلُوا مِنْبَا لَمِيُتْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَإِنَّهُ لَفِسْكُلُ Ne jedite ono priči u Klanu nije spomenuta Allahovima pa i nekoga fisk, da je to je, fisk, odnosno nepopornost. Zapažnjamo da ovaj ajet zabranjuje da se jede ono što je zaklano u neči drugo ime, a ne u ime Allah s.p.a. Znači, direkt ajet zabranjuje neku stvar od osnova vjeri, a to je da se uništava širk, da se nekoli drugima osim Allah s.p.a. Dakle, oko svega ovoga je koncentrisan mekanski, mekanski period se objave, dakle, osnove vjere, poništavanje širka i svega noga što je sa njim, i kufra nevjerovanje. Dakle, nijemamo nekih, da kažemo, sitnih propisa, svojimčih, nego su sve krucijalni propisi kao što je propis oko, jele, zabrane jedine nečega što je zaklano u nečije ime, a ne u ime Allaha subhanahu wa ta. ta'ala. Medijenski period je bio kraći, međutim u tom periodu je obran mnogo više propise. Tu imaju svoje razloge, u prvom periodu islam je jačao. Ljudi, ashabi, su, da kajemo, postavljeni sa sendami i odgajao duševno. Akcent nije stavljen na, na, na sami propise koji su vezani za obredoslove, valete, fizičke, nego je akcent stavljen na unutrašnje izgrave u Poslije, tako što je poslani sasvim učinio ić u Medinu, dolazi do širenja propisa koji su vezani za i baljete, međuske odnose i sve ostalo. Tako da u, u, u medinskom periodu dolazi do objavljev objavljeni su ajati vezani za trgovinu, za iznajnivanje, za kazne izločine, zločine. Objavljiv su ajati vezani za poročnje odnose, zatim ajte koji su vezani za nasljedno pravo i itd. Znači vidimo da je u ovom periodu došlo do jeli, detaljnijeg pojašnjavanja islanskih propisa. Za razliku od onog prvog perioda gdje govorimo samo o osnovano vjeri i neki mali propise. U medijskom periodu nije tako. Dolazi do šireg pojašnjenja svih jeli, krucijalnih propisa koje poslavim sa srmen pri svoje smrti u detalji pojasnim. Azhavi, prospamćenje i prospisanje sa čuvodom. Da bržu dolazi. Tu je dakle taj prvi period vezano za sam Koran, odnosno objav medinskih i mekanskih fajita. Načini kako je dolazilo do ozakonjenja, da kažemo, određenih propisa u tom periodu. Imamo tri načine na čiji način, dakle kako je došlo do ozakonijenja određenih propisa. Dakle, još uvijek smo u periodu kad je fik nedefinisan kao naučna disciplina, nego ga možemo prosmatrati samo na ovaj način, jeli, kroz mekanske i medinske i kroz načine na koji je poslanio sva Srbem, odnosno, sam plan ozakonio određene propise. Prvi način jeste sam, posłannicy sałalem wysłanie koranu dlatego on mówi nam po prostu pokaż również w koranie wa ansalna aidayka li krali tubayna linas ma'nuz lilahi tebśmy spuścili koran dla tubayna A onda ga je ljudima mapo jasnio kako bi oni eli bili ti propriče jasno da su definisali. Poslanik sa sele je koristio eli da te poslaničke metode. Bio je pod pomogom tog alarma Farata, a mene živio je konstantno eli u period 23 godine. Sluštao Koran i donosio moje odredjene ajete kao odgovor na pitanja pa baš njemu bi apostol. Tako da nećemo naći taj poslanik sa 7 ljudima ujašnjavao kako su abrsti. Toga nema. Jer ne imamo samo je poslanik sa 7 abrstio, da su ashabi vidjeli taj abrsti, to je to. Znači, poslanik sa 7 abrsti se, ashabi vidjeli taj abrst, na načinja koji su na uzimaju identičan abrst bez pitane da li je ovo farz, da li sunet, da li mora, mora se potreći ovo, da ne mora, ne. E, onako kako on radio, Oni su preusili, jer je mogućnost greštke na Ako poslanika za Sleem tako radi, ti radiš isto znači, ne moguće da se pogrešio. Tako se slabi postupati. Dakle, vidjeli poslanika sa Sleem kako sabisti, pa ti si Vidjeli su poslanika sa Sleem kako planja, pa oni planili. Vidjeli su poslanika sa Sleem kako je obavio hađ, pa su oni preuzili te propise hađa i obavljali onako kako je to on radi. To je, dakle, bio poslanik u Sala Selen metod u pojašnjenju, propisa, odnosno u dostavi onoga što je Malabas Fontana spustio. Drugi metod u ovom periodu, ili poslaničkom periodu, jeste da je veliki broj aeta, odnosno ihadisa, objavljen povodom nečih pitanja, odnosno povodom do, ne, nekog događaja. Dakle, nešto bi se desilo. Jel bi neko nešto upitao, pa su Suh'ana Tala objavio određeni ajet. Jel bi poslanica Srelem izrekao neki od, jel, od svojih začinica, odnosno hadisa. Postoji i broj propisa za koje nije predhodio nikakvo pitanje, nikakav događanje. Neki propisi su temeljeni od vlaha Suh'ana Tala, on ih je spustio bez da je tim propisima predhodio neki događanje, neko pitanje. Najvećemo zaprijeći jedan znači propis a dinam da punct mira sanati, to rojuu cu idee cumraf, căi vom să nu deosii cu nu aargiuunecum și la abest. Aci a, koji vorvori ko nu sun naređuje abest po jeedici, care și da planatel poznate ce ce stați moment cu atu, o cui se o cuji o cu cuiji se neti sau abstu nu sun cetri farza abste. Poem gvorti la na doge abest, a Druga grupa propisa, koja je veća daleko dobi prvi, jesu propisi koji su došli povodom nečega. Dalpita, ajeta, hrani, jute, da li pitanje, da li neku doveđaju. Pa ste čitali da u Quranu ima dosta ajata, وَيَسْ أَنُونَكَ عَنِ الْمَعِيدِ Naprimer, وَيَسْ أَنُونَكَ عَنِ الْأَهِنِ وَيَسْ أَنُونَكَ عَنِ شَهْرٍ حَرَانٍ قِتَالٍ فِكِ Odnosno, i pitaju te o hajzu. وصل الى سنه بيوتي على الخرز او بروبسما كارزا استداس تشيني قال واسن ترى عن, الحق.. عن المحيط ابيته انو مسجوا براي وداي بياشنيا كول هو ادا ينفع تتسلل النساء في المحيط رات سيال الحيزه دي اوغودنوس با سي ستونيتل جينا استوبن توني الحرام ويسالونك ان تحل بتيوتو ما svojim mjesecima i tako znači, dalje. Dakle to su ti propisi koji su došli u tom periodu, a povod objave TIHA eta jesu određena pitanja kod strane ashaba. To što Istu stvar se tiče Kur'ana. Istosval zapažemo i sunnet. Postavili su sedam upitanja o abdestu sa morskom vodom, morskom vodom. To što su vas ad pitali da mi provodimo neko vrijeme na vodi, pa i malo vode za piće. Da li sađe stiom morskom vodom? ili moramo s ovom bitkom? Pa ima Saba Sedan odgovorio Njegova voda je čista, morska voda je čista, a njegova strbina je hava. Znači, pitanje je prethodilo ovom propisu da poslanik Saba Sedan jedništa ozakoni ovu stvar, ozakoni nam da je morska voda čista. I do dar danas šta? Ima ovaj hadijskih dokaz da je propis onoga, ako se abljesti morskom vodom šta? Da glavde su ti stvar. A imamo drugu stvar, zapaždamo poslaniku sasvim dal daleko vidno s In sam ga pita za zašto? Za vodu. Da li voda čista? Međutim, poslanik sasvim, znajući da ti ljudi promosi dosta vremena na moru, lojeći ribu, da mogu zapastu situaciju, jel, da je meni Primo kažem, jel, što je, jel, krepa na ono moru, je da kažemo strvina, morska, ribe, mrtve, su havali. Znači nije upitan on me, ali da je odgovor. S poslanikova sa srbem, daleko vidio, odnosno njegova inteligencija da nisanima odgovor je ono što nisu pitali, a što bi trebalo da pitaju jer su mog da zapadnu u, u, u nedomnicu, da li im je sad dozvojena i, i strvina iz mora. Isti sličaj i sa, kad su sa sasvim pitali šta je sa vodom koju nađemo u pustinju da računamo da računalno čista, da li rečite? Zapisani je čista, čista? i da dano ga na malom kudletenu, da njakim kvadratom. Ako voda dosigne kudletenu, kudletenu otprilike da pravim 400-500 litara, ne može naškoditi nisutoće. Dakle, pitanje od vode. Ozakonijenje ovog propisa, dakle, da je voda čista, ako ima veliki bazen, osnovan je ta voda čista. Tu su, dakle, neki propisi koje posledili sa srnem nakon pitanja o zakonu i ostale su kao takva do Treća metoda s ovim a i postanik sa srednim i upražnjavom praksi jeste metoda postepenosti u pozakonijenju određenih propisa. Staćemo kod postepenosti. Gospodar u neba u ovom gradu ne mi da gospodaru zemlje neba malo nas na sed du pada dunjaluk je ostari o alinie zapamti da je insan sretan bio, kad je islam ostavio. Tužna lica, plačne oči, ruke prema ne budižu. Dobri ljudi, Ovo grada znaju da je kazna blizu Dunja luk je ostario Ali nije zapamtio Da je insan sretan bio